і котить наді мною свої смертельні дев'яті вали. А мене це аж ніяк не обходить. Багато разів виникала думка позбутися цього старого човна, поміняти з доплатою або принаймні здавати, але щораз побувавши там, я виходив на вулицю заспокоєний і, мов би, молодший. Зрештою, я вирішив, що ця квартира для мене щось на кшталт портрета Доріана Грея. а В ній, на запелюжених шафах і полицях, я залишав увесь душевний мотлух, котрий наносив туди зі свого суетного життя. У ній жили зворушливі примари дитинства і старості, безтямні дні пори людського існування. Увесь проміжний час між ними здавався марнотою марнот з відвоюванням свого або чужого місця під сонцем. Тут, зізнаюсь, як останній шмаркач, я дозволяв собі розкиснути і потужити за юністю, вбивчою і підступною, що ходить по краю леза і харкає кров'ю. І досить добре знає, що таке чорне і біле? Вставляючи ключ в замкову шпарину, я поглянув на схвальоване обличчя Єлизавети. Вона стояла, мов дівчинка, котру вперше ведуть знайомити з батьками. Уперлася в брудну стіну, міцно затиснувши в двох кулачках свою картату валізку. Тепер вона повністю залежала від мене. І ця залежність, певно, не давала їй спокою. На якусь мить переді мною постала давня картина, яку я намагався ніколи не згадувати. Вона на першому сидінні таксі. Тугий жмуток волосся, довга шия із западинкою посередині, і тьмяний блиск діамантових сережок. Зверхній байдужий погляд. Майте на увазі, у мене обмаль часу. Я заспокійливо посміхнувся до неї. Не лякайся, я тут давно не прибирав. І відчинив двері. На нас війнуло пилом і застоєним повітрям непровітреної квартири. Крізь щелини в шторах на підлогу падали і димилися важкі від пороху соняшні промені. Я злякався, що їй тут не сподобається, і тому одразу взявся за прибирання. Вона кинулася допомагати мені. Як два бійця на фронті, ми запекло почали відшкрібати з підлоги під віконь і столів мох віків, кидаючи один одному Короткі репліки мов хірургів на операції. Ганчірки, віник, відро. Це можна викинути? Можна. А це? Звісно. Вікна не відчиняються. Дай викрутку. Не лізь, я сам. Це ти на тій світлині? Так, дай витру. Сама. Краще винеси сміття. Коли все заблищало, ми заклякли. Час уповільнився і зупинився. Вона втомлено присіла на краєчок стільця. Я подумав, що далі? І знову заметушився. Відчинив шафи і дістав деякі речі. Халат, капці, білизну. Підключив телефон, радіо. Перевірив, чи працює телевізор. Повів до ванної, Показав, як вмикати воду. До кухні, де стоять чашки і каструлі. І з жахом зрозумів, що холодильник давно відключений, і в хаті немає нічого, крім застарілої пачки чаю. Оце так гостинність. Я миттю вискочив до найближчого супермаркету. Хапав там усе, що траплялося до рук. Вийшов з пакетом, і опустився на лаву. Хотів дати їй час помитися і переодягтися. Але насправді відчув, як на мене накотило щось схоже на дежавю. Чи не так я набирав продукти того дня, який перевернув все наше життя? Чорт забирай! Яка гидота! Здається, так вона сказала тоді. Я рішуче попрямував до під'їзду. Навмисне подзвонив у двері, хоча мав з собою ключі. Вона відчинила. Стояла на порозі, переодягнута в халат з мокрим волоссям. Лякливо і втомлено поглянула на мене. Через поріг я простягнув їй пакет з їжею. Тут на сьогодні і на ранок. Відпочивай. Добраніч. Вона взяла пакет, притисла до себе, кивнула. І я побіг донизу. Чекати ліфт під її поглядом у мене не було жодного бажання. Покинув свій затонулий човен з дивним відчуттям, що віднині в його заіржавілій середині несподівано зацокав годинник, який зупинився Багато років тому. Наступного тижня я беззаперечно повідомив керівництво факультету, що знайшов собі заміну і написав заяву про звільнення. Це сприйняли так, мовби я при вселюдно оголив сідниці чи зробив непристойний жест у присутності поважної екзаменаційної комісії. Ректор закляк не донісши чашку чаю до рота. Але й оговтавшись, він так само ще кілька хвилин тримав її у руці, коли я сповістив, що замість мене пропоную керувати курсом Єлизаветі Тенецькій. Тут уже заклякли всі присутні на нараді. Потім загомоніли разом. «Яка Тенецька? Та сама? Так вона ж, де ти її викопав?» «Жартуєш? Кони на переправі не міняють. Що ми скажемо студентам?» І таке інше. Я перечекав, доки зрине перша хвиля, котра несла в собі силу селенних різних відтінків, здивування, цікавість, сумнів, ревність, розпач. Мені довелося пояснити, що Єлизавета Тенецька – Повернулася в місто після п'ятирічного перебування за кордоном і люб'язно зголосилася на моє прохання перейняти у мене курс, котрий, до речі, я вже набрав. І тому я не бачу жодних підстав звинувачувати мене у зраді улюбленого факультету.